Amb un cada ràdio, Ràdio Metropol. Molt bona tarda a tothom, són dos quarts de vuit del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol en aquest últim especial que hem de fer just una setmana després que el Barça s'hagi coronat com a campió d'Europa en el que ha estat una temporada gloriosa per tot aquell qui sent els colors blaugranes. Una temporada que més ha estat històrica i és que ara ja ho podem dir ben alt. El Barça s'ha fet amb la Copa del Rei, la Lliga i la Champions, un triplet que ja ha donat un nou nom als nois de Guardiola, tot i que hi ha alguns que encara s'encaparren per dir-li els igasaga Agatim o al guabeu Tots sabem que passaran els anys i se'ls coneixerà com l'equip del triplet. I ara sí, ja toca respirar tranquils, perquè aquest dissabte, senyores i senyors, oficialment la Lliga ha baixat la persiana i ha tancat la paradeta, però clar, avui toca parlar de Champions. Perquè va ser Eto'o i al minut 10 va marcar el primer gol.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 Samuel Eto'o en la primera oportunitat del Barça la primera vegada que havia tingut la pilota Iniesta I Messi, qui a la segona part sentenciava el partit amb un cop de cap que enfonsava la pilota al fons de la porteria del Manchester Centra Xavi, remata Messi Messi, Messi, Messi, Messi Gol de Messi, gol de Messi, Messi, Messi més. Gol de Messi, gol de Messi Messi, Messi, gol Messi, gol de Messi Messi, Messi, Messi, gol de Messi, Messi a marcat Messi de cap Ha marcat Messi de cap ha marcat Messi de cap. Ha marcat Messi de cap. De cap ha marcat Messi el segon. Finalment aixecaven la copa, la tercera copa de la temporada i la tercera copa d'Europa del futbol club Barcelona. Els jugadors de la Barça Piqué primer fa veure quatra la copa platínia, atenció li donava la copa Puyol, li dono en aquest moment, Puyol la rep, la checa i és vostra. A tres quarts i mig d'onze. La festa es va desenfrenar i va convocar unes 100.000 persones al centre de Barcelona que es van aplegar per celebrar el que ja era una victòria èpica, un 2-0 contra el Manchester United, tocat i enfonsat des del minut 10 que ni el seu salvador Cristiano Ronaldo, amb la seva actitud xulesca, la seva prepotència, els cops de cols a Puyol i, cal dir-ho, el bon joc dels Blaugrana i la mala sort dels que aquell dia vestien de blanc. Una victòria èpica que quedaria en la memòria de la temporada del 2-6 contra el Madrid o del gol in extremis al minut 93 d'Iniesta contra el Chelsea a Stamford Bridge, que ens classificava cap a l'estrellat. I tot diuen gràcies a un vídeo. el vídeo que el Departament Tècnic de Televisió de Catalunya va fer per encàrrec de l'entrenador Pep Guardiola per animar els seus, una cinta de 7 minuts i 10 segons que asseguren que va esperonar els jugadors amb un visionat previ al primer minut del partit i que va fer saltar una llàgrima d'emoció als valents de Roma. Una cinta que passarà la història juntament amb la imatge de Xavi i Messi al túnel de vestidors a la mitja part, just abans de saltar al camp. Xavi pica l'espatlla de Messi, Messi es gira. Eh, jo te paso el balón i tu remates, ¿vale? Vale. El menut va alçar-se contra la gravetat i va rematar a porteria sense que ningú pogués fer res. Passada de Xavi, cop de cap de Messi i gol. Cristiano Ronaldo al final del partit rabiós esclatava dient que el Barça no s'hauria d'haver classificat per la final, però sí que s'hi va classificar i es va endur l'or de Roma, el vi dels emperadors, la suor dels gladiadors. I la tercera que ja brilla juntament a les anfitriones de Wembley i Saint Denis al museu del Barça. I clar, dijous a celebrar-ho, diuen que un milió de persones van sortir al carrer per veure passar els herois de l'Olímpic de Roma, contemplar la Copa i, sobretot, observar com de bé ho passaven uns jugadors abocats a l'alcohol, que, si més no, brullava per les parets de l'autobús. Una prova d'això és l'estat en què van acabar els jugadors, com per exemple Messi. Ell i els seus companys van decidir parlar un cop van arribar al Camp Nou. Permeteu-me aquesta llicència, que em ve molt, molt, molt de gust de dir-la. Ciutadans de Catalunya, ja la tornem a tenir aquí. Visca el Barça i visca Catalunya. Uh! Visca el Barça. Visca Catalunya. I visca. Eh, uh, que agora puc dir que jo sóc culé. Gràcies. Que sí que hem fet història. Ara podem dir en veu alta, hem fet història. Vam gastar els tres. Vam seguir i vam llenar tot. Vam afeticar tot otra vegada. Moltes gràcies per tot. Vinga a marxa i a Catalunya. I ho vam fer després de sortir a quarts de set del vespre de drassanes, creuar tota la ciutat i arribar gairebé a les 11 a l'estadi, quan hi haurien d'haver arribat vora a les 9 del vespre. Els que estàvem a l'estadi els jo agraïm perquè de veritat que ens vam quedar amb un pan veient com l'Spíquer ja no sabia què fer per omplir més el temps. Una festa que va servir a més per lliurar les tres copes a l'afició, però sobretot per fer saltar més d'una llàgrima els complir amb l'estadi i que sabíem que possiblement mai més tornarem a veure una gesta com aquesta. I si una cosa ha caracteritzat aquesta temporada és perquè possiblement és la més musical de la història del Barça. Si bé tots ja sabíem l'afinitat que Frank Reichardt tenia per Coldplay, sembla ser que algun CD es deixaria les taquilles perquè Pep Guardiola s'hi va enganxar ben aviat. Canviant llibres per música, va decidir animar els entrenaments previs als partits al mateix Camp Nou, amb diferents temes, on no hi podia faltar mai aquest. Viva la vida! Tota la música de Coldplay ha anat sonant en els resums que s'anaven passant per les diferents televisions. Ni canguer un històries, el que feia el Barça era precisament viure la vida els partits i demostrar que s'ho passava d'allò més bé posés qui s'hi posés davant seu i encara quedava molta gesta per davant però els companys de Gracòvia van tenir una genial idea que consistia simplement en posar lletra a un tema conegut: Eren Queen i el seu We Will Rag You aquest cop però versionat com a Copa, Lliga i Champions Copa, Lliga i Champions Quina passada, tres d'una a atacada Una temporada Everem marcar Títols volers, un, dos, tres Potser no pot no passar Mai més Copa, Lliga I Champions i és que més es va aconseguir les copes en aquest mateix ordre, Copa Lliga i Champions. Ja tot plegat s'hi va acabar sumant també un altre tema de Queen, aquest però associat de manera directa a la gesta de consecució de les copes més valuoses del món de l'esport, sobretot en el futbol. Es tracta evidentment del We Are The Champions. tot plegat, la ciutat de Roma sembla ser que al final va despertar una última idea, la de la gesta dels gladiadors, i d'aquí va néixer la idea real de posar música de la pel·lícula de Gladiator a imatges èpiques a càmera lenta com els gols contra el Madrid o l'efecte d'Iniesta contra el Chelsea. I amb aquesta música de fons és moment de saludar el nostre company, en Sergi Calle, que des de Vic avui es parlarà de, de cine, però des d'un altre vessant del cinema. Sergi Calle, molt bona tarda. Molt bona tarda, efectivament, com sempre. Exacte, sí. Ens ha parlat des d'un altre vessant. Mai des puc parlar vessant. de cine. Mai sí. puc parlar de cine. No, conscients que a en Sergi no li agrada pas el futbol, doncs avui, com que diguéssim que s'havia de parlar un altre cop de la Champions, doncs és moment també de, de dir-li, hola, Sergi, parla de cinema, però del cinema que nosaltres volem que parlis. <laughs> és de Gladiator. I, i exacte, bueno, de Gladiator no, concretament del vídeo que aquest dilluns hem pogut per TV3? Mira, només diré dues coses. L'Editor és una pel·lícula molt sobrevalorada. Torna-la a veure avui, i te, bueno, ara, avui dir, en present, uh -huh. i t'adonaràs que de les tres hores unes se la passen parlant que en el seu moment potser fer certa gràcia, però per tornar-la a veure ara és impossible. Bueno. I dos, el vídeo aquest, eh, a mi em sembla molt bé el vídeo i que el passin i tal, el que no, no em puc eh, suportar és que facin tota aquesta propaganda de dir avui passarem el vídeo, d'aquí mitja hora passarem el vídeo, sí. ara fem el making of de com vam passar el vídeo, si us plau. Però això s'ha entendre des d'una òptica, Sergi, és a dir, aquest vídeo és un vídeo que vam fer en petit comitè sí, val? i van dir teniu nens, us heu de... Llavors, tu imagina't que abans de l'examen de selectivitat t'haguéssim posat un vídeo, t'haguéssim posat allà, oh sí, he de lluitar per ser periodista sí. i si però clar, després diuen, després de la selectivitat el veurà tot Catalunya vale, eh? perquè ja, ja m'està bé el vídeo bueno, vaig... bueno igual, podria dir que a el que et fot bombo aquí, que se li ha fet no? el que em fa ràbia és que TV3 gira al voltant del Barça des de fa un mes, això és el que em fa ràbia no, si fos, si fos des de fa un mes, Sergi però que des de fa un mes és, mo... és, o sigui, és full time ah, què deia l'Albert Fernández d'un amic comú nostre, què deia I que clar, que des de fa no sé quan, ell és perico clar. i deia, clar, és que jo no no puc veure TV 3 perquè no, no, és que... veus la Pema, Barça, veus Cracovia, sí, sí, sí, Barça, sí. veus lo que siguia Barça. i això el que li agradà el futbol. Exacte, que li agradà el futbol, però clar, és paricu, és de, és de dalt, com no? jo que evita tant com pot el futbol televisat. Mm, per cert que va fer diumics passat. Diumics passat què era? El dia de la Champions. Uh, vaig mentre sopar vaig, vaig estar veient un tros de partit, cal dir-ho? Oh, atenció! Però un tros que per molt, molt poc tros, eh? Però allò, per, dic, bueno, bé, què passa? I després vaig veure i a més la meva filla es va posar a plorar a saco mm, i sí. ja van dir, bueno, ja, deixem-ho estar. Ja ni tenia ganes de partit ni, ni de res. Ah, és que clar, quan hi ha gana, hi ha gana, no? Sí, sí, clar. No, ah. no, no, però sí que bueno, vaig estar veient un tros, però realment, bueno, no, tampoc. Igual que també vaig veure, que ho vaig, ho vaig dir l'altre dia, Uh, vaig veure quan, quan va arribar el Barça de, de, de Roma, tota la cabalgata La roga, eh? sí. Que, clar, o sigui, tampoc estic no dic, "Ah, que perdi el Barça", no, jo no sóc de no, no, no. M'agrada molt veure les reaccions post Barça uh -huh. als canals de, de Madrid, per entendre. Eh? És molt divertit. Sí, sí. És, és molt divertit, o sigui, és, és una cosa tan tan fabulós, jo m'ho passo però molt bé. Sí, sí, a més, ho diuen amb, amb recochineo, allà de, mm, bueno, vosotros tenéis tres, nosotros sí, sí, tenemos nueve... Sos dos tan enfadats, si sí. però si, si hem fet una bona, una bona lliga, una bona temporada, diguem-ho, ja està, felicitem-ho, i, i ja està. Estan allà una ràbia no. continguda de no poder dir... Oh, però eh. això que Jo, els companys que tinc, tenim a, a, a Javi Rodríguez, que viu a Ciudad Real, bueno, no sé si a Ciudad Real o, o Toledo, no sé ni si té un fill, ja. Però en en fill. El, el Javi és del Madrid, i jo quan guanyava el Madrid, què feia? Javi habéis ganado, felicidades, habéis hecho una buena temporada. I ell igual, ell venia i deia segura, ho habéis hecho muy bien. Però, però què es, passa? Però es pot parlar de tot. Exacte, es no. pot passar, parlar de tot, però què passa? Que a Madrid tenen com això de... Aquesta ràbia continguda contra tot el que és català. Sí. Hi havia un senyor, un, un clubador d'aquests de la Maria Teresa Campos o de no sé qui, sí, que se sembla el doctor Emmett Brown, saps? Sí. Saps que jama, aquella no, és que jo no per ells perquè com són catalanes i són separatistes, no me importa el que hagan. Ah, això, això, és el punt de vista habitual. Els oh, catalans, i els catalanes però ara hi ha una nova corrent que diu, "Hombre, es que són es Espanya." És que, que celebrar sí. el títol com espanyols. Espanya està en la final. Sí, sí, amigo. <coughs> fi, és com allò de Visca al Barça i Visca Antinatre, no? Que deiem sí. l'altre dia. <coughs> visca. Amiga, xul. Bueno, dicen parlado mm. dic, sí, sí, en 5 minuts. Ai 5 minuts digues. Sí, 5 minuts suportes. No, mira, deixem que em diguis una pel·lícula per anar a veure no veure que queda. No, dues, tien dues. Va ràpid. Les dues millors pelicules d'aquest any, segurament. No Sense sé no tant. Una és Los mundos de Coraline, mm? és a dir Coraline la versió original, que és una sí. versió d'un llibre de Neil Gaiman, que l'han fet uh, els senyors de Passejantes de Navidad en stop motion mm -hmm. en 3D. Ah. Serà impressionant, impressionant. I després tenim Terminator Salvation, ah. que és com si no hagués passat la tercera part i ens anem a fer una bona pel·lícula de Terminator ah, això. però sense Schwarzenegger o amb Schwarzenegger? sense Schwarzenegger ah. no sé no, si sí, sí, hi ha un... no, potser no, no. Dir, potser hi ha un cameo o potser hi ha allò, una foto d'arxiu allò que fan. Ah. ja ens ho trobarem però surt en Pep Guardiola o no? Uh, segurament. Segurament. segurament, al final dirà ell no salvarà, sí. és John Connor i en canvi del John Connor por... <ríe> Pep Guardiola, <ríe> Guardiola. <ríe> serà Guardiola? <ríe> hauríem de canviar tantes coses del cinema ah. en fi, Sergi Calle molt bé. Gràcies per aquest anàlisi Gràcies. futbolero, eh? Hem descobert una cosa nova, que en Sergi Calle va veure el partit dimecres passat. No, no trobo, vaig veure un tros. 5, sí, un però vas enganxar davant d'una pantalla <coughs> verda, que això és important. Em va fer gràcia, només acabo. Bueno, I diu, no portava ni 10 minuts, i el contrari se diu, estamos sufriendo mucho, i de com marca el gol diu, bueno, esto ya, s'acaba. Bueno, ah, aviam". tu vas veure el gol? Eh? Sí. sí oh, jo no el vaig veure bueno, perquè estava al carrer aquell moment. No l'estava ni veient, però bueno, sí, vaig viure el gol. Si molt bé, Sergi Calle, una persona molt afortunada. Gràcies. <laughs> Ens veiem dimecres que ve Adéu. Ràdio Metropol. Tiene la paraula... Albert Segura. I ara deixem en Sergi Calle per parlar amb en Xavier Segura. Molt bona tarda, Xavier. Bona tarda, Albert. Content, no suposo? Sí, home, i tant, i tant, com vas... tot suposo. Vas home. veure dilluns el vídeo dels gladiadors, oi? Com? El vídeo dels gladiadors el vas veure també dilluns. I tant, i tant, sóc un dels 1.300 i escaig persones que va estar veient-ho, sí. Sí, ah, ens oh. pots recordar quin és el share que va fer TV3 aquest dia? Doncs va ser un 43% amb una punta de 44%, amb 1.400.000 persones mirant el vídeo. déu nhi eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do a la que va TV3. I, bueno, un vídeo motiu sobretot si penses que estaven veient tu just abans de sortir al camp. Sí, sí, en temps de crisi, aquests calerons que hauran clasat TV3 amb la, amb la propaganda que ha fet, sí. suposo que hauran anat bé per les arques de de la televisió pública de Catalunya, eh? Sí, sí, ho amortitzat bé, ho amortitzat sí. bé, la veritat. Tot una cosa, i uns que també estan fent caixa i que també la crisi no ho estan notant gaire, són els del marxantatge del Barça. Uf, sí, sí, sí. Estan... s'està esbotant tot. S'estan... La... bueno, per descomptat, la samarreta que portaven el dia de la Rua, Copa Lliga i Champions, sí, sí. es va esbotar el mateix divendres, quan es va posar la venda, no i... Això que costava 30 euros, eh? Sí, sí, tre... 30 euros. 30 euros. 30 euros. No, sí, sí, es van esgotar de seguida. Uh, diuen que a partir d'avui mateix ja es posaven a la venda de nou. No tenim constància, però vaja, suposo que sí. I és molt probable que s'acaben esgotant si no, si no tenen més a la recàmera. Segurament. I bé, les altres equipacions també s'estan esgotant per moments. I és que sembla que aquest any, entre el Barça que posa bon humor i la caixa que està donant a les empreses, i, i a més, que diu el Jordi Areu, l'alcalde de Barcelona, ha dit que la victòria del Barça, el triplet, comportarà un 10% més de visitants de Barcelona... Aquest és teu, sí. sí o sigui, okay. que... Benvinguts. Sí, sí, benvinguts, però, però això, que la crisi, sembla que l'estem trampejant en aquest sentit. En aquest sentit, sí, sí. El que també és curiós és que saps quina de les equipacions és la que més sortida està tenint de moment? La, aquesta que és de mango llampant, que és així com entre taronja i rosat. Sí. Sembla ser que s'està... s'estan modiant els prestatges on estan col·locades aquestes samarretes, eh? Uf, que s'estan sí. marint molt. Sí, sí, és bo sí. Això comentava el Periódico de Catalunya, la seva edició online d'ahir, que estic intentant obrir ara mateix però per cert, notícia d'ahir mateix el Madrid fitxa, per, fitxa cacà per 65 milions d'euros sí, sí, sí. 65 milions d'euros eh? o sigui... uh, és, és una vergonya després de Ginedine Zidane que va costar 72 milions d'euros mm. és, és el més car però, o sigui... a mi ja semblava el car l'Enri amb 30 milions d'euros que el van fitxar al Barça el 2007 sí. mm, jo crec que això hauria d'estar de controlat perquè és una vergonya tal com està el món que es gastin aquesta dinerada amb un jugador. Sí, sí, no, la veritat és que jo crec Quan que... No un altre nom, no, un jugador de futbol que fa la seva feina, no, no soc partidari de gastar tants diners amb, amb una cosa així, però vaja, uh -huh. és el Flaventino Pérez, ja, ja el coneixem. Sí, sí, mira, ara estic veient uh, la versió online del periòdico que diu que l'any passat les samarretes costaven 90 euros, la nova, sí. i aquest any ronda els el 60, amb la qual cosa també s'està fent, fent més caixa perquè la gent compra més també. Sí, sí, sí, però s'ha rebaixat la, el preu, no, llavors? Sí, sí, s'ha rebaixat, doncs mira, un 30%, gairebé, sí, sí. Poso que és l'equilibri oferta-demanda. Sí, no sé, suposo que sí, que, que ha influït, però també suposo que amb el fet de la crisi tot plegat s'ha rebaixat una mica el preu, no sé. Això són temes de Nike que s'hauria de, de mirar amb els prosàlons exactament si això ho ha fet en tots els clubs de, que esponsoritzen es ells. Però escolta'm, anem al tema, que el teu tema és el temps. Exacte. I anem a veure exactament, aquest primer cap de setmana de juny, que és el que ens trobarem Bé, doncs... Ja heu vist la calor que estem passant aquests dies, que cada ja visem que em farà més, demà farà més calor. A màxim que aquí al Vallès podem superar fàcilment els 30 graus, eh? Vull dir que de bon matí molt bé, perquè estem a juny, principis de juny, però vaja, que al migdia que sapigueu que picarà de valent, tot i que ja diem a partir de les 12 una ja sabeu que entra la marinada de, de la costa, aquí arriba més tard, evidentment, perquè estem a l'interior, però vaja, que ens refresca una mica l'ambient, tot i que ens ha pujat la humitat, i això vol dir doncs, que si estàs quiet, si estàs en un lloc tancat, fa més calor més xafogó, però vaja, com la nit de moment es pot dormir bé a tot arreu, uh, no ens queixem i a gaudir d'aquest temps, perquè sembla que a partir de divendres arriba una la perturbació de l'Atlàntic i ens escarrega una mica el temps, eh?, al cap de setmana, mm -hmm. arriben núvols uh, que deixaran ser així mitjans d'aranyat amb núvols prims alts, uh, cirrus. i és el prelúdia d'aquesta perturbació que ens arribaria ja de cada dissabte, i és que a partir de migdia ens començaria a ploure el, el Pirineu, sobretot occidental, no descartem a la resta de, del Pirineu, però vaja, sobretot a l'Occidental podria caure bastant pluja. A la resta sembla que es mantindria el dissabte on bastant ennubulat, tot i que el cel quedaria una mica variable per aquests núvols prim. I les temperatures ja diem que començaran a baixar perquè el vent bufaria de nord-oest, eh, molt feble, eh? però bufaria nord-oest amb tendència, clar, ens arriba a la Porta de vent del nord, o sigui que ens, em, ens refrescaria bastant l'ambient. I almenys ja sembla que es mantindria aquesta situació, tot i que podríem tenir més sols una mica enterbolit, però encara tindríem sol. Uh -huh. I les temperatures mantindrien més o menys igual que dissabte, tot i que, sobretot les mínimes, podríem baixar una mica més. A La mitja tarda ens esperem una mica precipitacions a la meitat i a la meitat nord, que podrien ser u... bueno, una mica extenses, però vaja, que, que seríem a escarrer nubulades aquestes tardes que creixen a aire fred en alçada, calor, el sol que apretaria al migdia formaria que hi haurés aquest contrast de masses d'aire, formaria aquestes tempestes doncs, que no creiem que vagin més enllà I, com, no com les que vam tenir el dilluns passat que Déu-n'hi-do vam deixar pedregades al, al nord del Maresme Osona, el, el punts de la selva sí. que Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do la, la pedregada i les tempestes i que va per. però vaja, no sembla que hagi de vindre això tindrem tempestes de tarda ja diem que al Pirineu Occidental s'espera precipitacions continuades a la tarda i poden ser bastant ja generoses en aquest sentit sí i sembla doncs que el, el juiz es podria presentar una mica humit és a dir, una mica plujós però vaja, altres mapes ens indiquen que s'instal·laria després d'aquesta patollació a l'anticicló i t'ho sot que no se'n voldria anar, és a dir, més calor, però vaja ho anirem confirmant en els propers programes mentre que cap de setmana estigui sol radiant per anar a la platja, escolta, cap problema però ciutat, aquest, eh? aquest no el recomano, eh, jo per anar a la platja no? tot el dia Va, doncs ja veurem què fem però, vaja, hem tingut sol i, i a disfrutar una mica ara d'aquesta pluja que ens pugui venir i tant, i tant doncs molt bé, Xavier, segur, ens veiem demà i creix bé. Vinga, Albert, fins i negre. Adeu-siau. Adeu. -siau. Adeu -siau. I avui acabem amb un tema que no ens podíem deixar en un dia com aquest, quan només fa set dies encara parlàvem de què faria el Barça, i els colers que som així, ja deiem que seria un partit gairebé inabastable. Doncs bé, el 2 a 0 ho diu tot, i a vegades, per deixar les coses en la memòria, tal com es mereixen ser recordades, només val la música per deixar que les emocions recorrin la pell i les llàgrimes amb els ulls tancats surtin lliscant galtes avall, mentre un cal ens recorre l'esquena en un plàssic vespre de dimecres. Avui es deixem amb aquest clàssic no tan clàssic, Nessum Dorme, versionat per Mariano en que tingueu una molt bona nit. N'és un dorm, n'és tu puri o príncipesa, la tua frega estança, Radio Metropol arroba Catalunya